Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti a Podcast 134. Nem vagyunk Kansasban adását halljatok, én Szedlák Ádám vagyok, és nem vagyok Kansasban. Én pedig Póli Ferenc vagyok, és én is sem vagyok Kansasban. Ahogy Kansasben? láne? Ez, ez az a hely, ahol, ahova viszont a Doroti ment. Igen, igen, igen, meg a háza, mert, mert, mert ilyen nagyon mobilis volt társadalmilag Doroti, hogy egy tornádó kellett, csak hogy felkapja. <laughs> Aha, akkor az, egy, akkor az egy amerikai népmese, amit mi szinte egyáltalán nem ismerünk, vagy csak olyan nagyon tessék-lássék. Hát illetve az elsőt az Óz a szerintem mindenki ismeri, amit nem azzal maradék 15 darab folytatást, azt úgy kevésbé szokás ismerni. Igen, de szerintem az Óz is csak úgy valahogy egy ilyen, nem is tudom, átiratként van meg, nem? Vagy szóval valahogy egy ilyen, egy ilyen átmozgatás ebbe a másik kultúrába, ebbe a miénkbe nem, nem szervesült az igazán. Azt szerintem egy hogy mondjam, egyetlen lelkisebb királyfi sincsen benne. Ja, igen, igen, igen, igen, igen. Meg, meg hát amikor legutoljára ezt feldolgozhatóan, megnéztem, feldolgozták, az, az volt egyszer a Judy Garland, volt most a, a modern, és a kettő között volt egy pár év hiátus, amikor még sem nézték, mint a hányan. Jó, de ez tulajdonképpen üdítő is benne, hogy, hogy egy másfajta mese világ, és nem ez a magyar népmese, amitől én mostanában kifejezetten erótot kapok. Most akkor biztos repülnek felém a nagy papírsziklák. Hazáruló, hazáruló. Mint hazáruló, igen, de, de most valahogy a, úgy adta az élet, hogy a benedekelek összegyűjtött mesét kell gyakran olvasnom a gyerekeknek. Ugyan már egy kicsit kinőtek ebből, de valami mesemondó versenyre készülnek. És megdöbbentő azt tapasztalni, hogy mindegyik mese teljesen egy fára készült, és tele van olyan ismétlésekkel, amit... Mondjuk, nyilván van valamiféle funkciója, de azért így az embernek, hogyha négy évnél idősebb az agya, akkor nagyon hamar elkezd túlzásnak tartani. Hát tudod, megy a legnagyobb gyerek, az neki megy a falnak, aztán a középső, az is neki megy a falnak, tehát mindenkivel ugyanaz megtörténik, hogy a harmadikkal már ne ugyanaz történjen, vagy ugyanaz történik, de máshogy reagáljon, és ezt mindig háromszor el kell olvasni azt, hogy mit tudom, én jött szembe az öreg banya, felkínált egy subát, azt magára kanyarította, és lehúzta a vállát. Ezt lehet, ebben a e podcastban nem meséltem, hármas könyvben is biztosan igen, hogy egyszer voltam felnőttek neki ilyen mesemondós este mesemondós képen, És rájöttem arra, hogy a mesemondás ez teljesen jó dolog, meg a mesolvasás, meg a mese úgy általában véve, csak ezt tényleg úgy kell mondani. Na most a gyereknek le, vagy négy éves gyerek szintre lehúzott, vagy leegyszerűsített, vagy megírt mese, azt el tudom képzelni, hogy miért nem annyira nagy királyság. Igen, igen. ez. Ebben van igazság, de még így sem pontosan értem, vagy hát nem tudom, valaki megtaníthatna engem arra, hogy a, hogy a kicsiknek szánt ilyen nagyon repetitív, viszont ilyen hosszan repetitív és ráérősen, ráérősen ismételgetős mesemondás az pontosan miért is jó. De lehet, hogy jó valamiért, csak sőt lehet, hogy kifejezetten fejlesztő hatáson, és én is könnyebben elviselném, ha tudnám, hogy mi az. De egyébként a favit. Vannak azok a fajta emberek, akik képesek ezt hoztam mesélni. Amit én nem teljesen értek, mert valahol be lehet rakni egy, egy, egy lúpot, és akkor azt, hogy És most képzeld hogy még 30-szor ugyanezt végighallgatod, de menjünk már a poénhoz, az Isten verje meg az egészet. Aha. Na jó, hát akkor már csak az a kérdés, hogy miért nem vagyunk Kenzeszben, de ez majd remélem kiderül az adás során. Én nem tudom, nekem is meglepetés lesz. El is mondom az első hírrel. Egyrészt azért nem vagyunk Kenzeszben, mert eladó a Boston Dynamics ami hát így ebben a formában azért még nem, nem kapcsolja össze a kettőt, viszont ezzel, vagy ehhez kapcsolódva láttam egy iszonytatóan jó kúbot, nem is, nem is, tehát jó jó is az elkezdett zenélni, miközben megnyitottam, ahol egy kutyával szembesül a Big Dog nevű Boston Dynamics-es robot, a kis kutyás körbeugatja, és az a szegény robot, ez meg a tipeg egy helyben, és ez alá vágták be az Afrika című Totó Rendkívül vicces már a jelenet is, de az, hogy még alatta ott van ez a, a nagyon jellegzetes reggeli rádió hallható, uh, slow rock sláger, az meg teljesen a koronát az egészre. És ugye ez az a cég, akit, aki egyrészt ilyen robotkutyákat, meg robot, nem tudom, lovakat, kb gyárt, tehát ilyen lábakon közlekedő harci robotokat, vagy harcosokat segítő szállítóeszközöket, és a Google vette meg őket. És ha jól értem, akkor most a Google úgy gondolja, hogy még nekik is egy kicsit túlijesztő ez az egész, úgyhogy inkább megszabadulnak mégis tőle. Hát meg az atlaszt is úgy gyertják, ami ilyen nagy egyetemi tesztrobotról, a beszéltünk, és nem olyan régen, amikor kijött az új verzió, és ezt megünneplendő gyorsan hátba is verték a kiütővel, hogy megmutassák, hogy milyen semfiú. Igen. Szóval ezt adja most el a Google, bárki megveheti gondolom, tehát akármit tudom, én kell, te is vehetsz magadnak egy ilyen Boston dynamics -t. Kedves hallgatók, közelít a karácsony! vetitek célzásnak. Aha. Jó, ne hozzuk ezt összefüggésbe az origó megvásárlásával semmiképpen, hiszen nem is nagyon találhatni összefüggést. Azon csodálkozni, kében, hogy valamelyik magyar gazdag ember fantáziát látna abba hogy gyilkos robotokat vásárolni. ezt feldobná ezt az országot. <gül> Igen, tagadás. El tudnék képzelni egy-két olyan magyar versenyzőt, aki, akinél ez értelmezhető volna, de azt hiszem mindenki jobban jár, hogyha ott marad az én képzeletemben. Plusz egyébként azért az meg a másik fele, hogy, hogy az az ember, aki viszonylag gyakran használ gyilkos robotokat, az a demokratikus világ egyik vezetője. A messze vissza ez a gondolat, azt hiszem. A drónokra gondolsz? A drónokra igen. Hát azt használ most már mindenki. Igen, igen, csak pont a, a múlt hétnek volt az egyik híre, hogy megint, megint sikerült lebombázni 150 terroristát, akiről semmi más nem tudunk, mint azok, hogy nagyon rossz emberek voltak, hiszen lebombáztak őket. Úgyhogy egy <gül> körkörös érveléssel meséltek ezekről a halott emberekről, akik rossz helyen voltak rossz időben, és vagy terroristák voltak, vagy nem, vagy nászmenet. Ó, oh. hát mindenkinek az érdekében remélem, hogy ők inkább terroristák voltak, és kevésbé nászmenet. Van igény sem lepődnénk így, meg. Majd hogy nem robotos hírünk, ami viszont, hát már viszonylag szakállas, legalábbis azoknak, akik aktívan követik a techvilágot, de hogy ugye az történt, hogy a Google eh, programja, vagy szoftvere megverte a Gó világbajnokat. Ezt legettük már akkor, amikor megvert valami európai kétdanost mestert, aki azért még nem volt tíz danos, sőt, nagyon nem volt. De most úgy tűnik, hogy, hogy a világ legjobbját, vagy hát a világ legjobbjának mondott gójátékost is megverte, és ez azért már egy valami. A világ legjobbját, vagy a világ második legjobbját, ezt nem tudtam eldönteni az alatt, a hat nap alatt, amíg, amíg ment a verseny. Van egy játékos, aki még talán egy Bajnoksággal többet nyert, mint Lee Sedol, akit most megverte a, a, a, az AlphaGo nevű program, de ez az a szint, ahol igazából már teljesen mindegy elvarrontva a Go. Ja, ez abszolút nem érdekes. Ha csak, csak ha meg se verte volna, csak mondjuk itt pariba van vele, akkor is borzasztó érdekes a dolog, és nem is tudom, igazán nekem egy eleme érdekes ennek, hogy vajon mennyien kiáltottak, vagy kiáltanak most Skynetet és a Gépek átveszik az uralmat, és úristen, már gondolkodnak helyettünk a gépek, és hasonlók milyen gyakran hangzanak el. Szerintem azért erre van példa. Szerintem lehet hogy az, ilyen az internetre ezt a gondolatot. Tehát, ha most ez a Skynet, lenne kb. 2 millió 48 hír az elmúlt három napból. Hát na tessék, pedig én nem tudom, én, én ezt egy nagyon jó hírnek értékelem. Ezt én nagyon bírom, hogy, hogy okosodnak az mv Pont ez az okosodnak része, amit olyan nehéz eldönteni, amellett, hogy elverték a legjobb google -játékost. És néztem a Google-nek a blogpostját erre, hogy mit tanultak az Alfogóval Szőulban, és azt mondták, hogy ezt az egészt azért írták, hogy tanulni képes emberi problémákat megoldani tudó, általános mesterséges intelligenciát csináljanak, majd ez az utolsó pillanat, amikor az általános mesterséges és intelligenciáról szó volt abban, a, abban az írásban, és annak a inkább már a go foglalkoztak. Ez az izgalmasabb része, hogy tényleg oda lehet-e ezzel a szoftverrel, valami egészen más, egy tanult film, aztán beszélgetünk. Hát ezt nem tudom. Azt tudom, hogy én egy másik posztot olvastam, azt hiszem talán az Android OS ahol pedig arról beszéltek, hogy a Go-ban éppen az a nehéz a számítógépeknek, hogy mivel minden kő egyenrangú, tehát nincs egy kitüntetett, vagy nincsenek különböző erősségű vagy szerepű kövek, ezért az összes kő ugyanolyan fontos, és ezért a, hát vagy a végtelenség elemzel előrefelé, vagy az intuíciódat használod, meg a, meg a tapasztalataidat, az emlékeidet. pedig ez egy sokkal emberi agy működésszerűbb megközelítés, mint a, mint a sok automaták, vagy a sok szoftverek, amik ugye csak jó sokáig előre kiszámolják az összes lehetséges lépést. Igen, meg hát amikor, amikor Kasparovat elverte a Deep Blue, akkor úgy emlékszem, hogy abban a spécisak processzorok voltak még. A Computer History museum mutogatnak is ott egy-két dolgot, meg, egy, meg egy, egy kabinetet a Deep blue alkotó szerverekből. Itt viszont tök általános vason futott. Hát általános vason, de olyan általános vason, amiben, ha jól olvastam, akkor ami a versenyen versenyzett, az egy 48 processzoros tehát 48 CPU és 8 GPU volt benne egész pontosan abban a gépben, ami, ami számolta a, az alfagó lépéseit, és ugye azért volt benne néhány GPU is, mert ebben sokkal több mag van, és az sokkal inkább az ilyen párhuzamos szállak futtatására alkalmas eszköz, ezt is szokták egyébként a GPU-kat ugyanezért használni. És bocs, nem mondtam, hogy a GPU az a, az a grafikus, tehát az a videó vezérlő szokott lenni a mi gépeinkben, úgy értem a hétköznapjákban. Tehát azért ez egy jó vaskos gép volt, ugye elfutna rajta minden játék elég húzos sebességgel. Tény, hogy maximális felbontáson viszi az akronkeresőt is, de nem. szóval nem, nem, egy ilyen, nem egy ilyen kiemelkedően nagy vas. Nem az, amit de... nem tudok elképzelni, hogy összeáll három kínai bitcoinbányász és megveszi otthonra, hogy három magyarsabb legyen a rendszerük. Ez szerintem praktikusan az a konfiguráció, ami mondjuk három-négy év múlva ott lesz a telefonjainkban, vagy amit majd úgy hívunk, nem, biztos nem telefonnak fogjuk hívni, nem kommunikátornak. Szóval, hogy ez, ez abszolút az a, az a mérték. 3-4? 3-4-et négy? mondtál, az egy picit rövidnek tűnik azért. Hát, hogyha duplázódással, tehát hiszünk a, a múrféle szabálynak, és most a, a nyolc magas processzoraink vannak a telefonokban, az 3-4 év pont kijön. Igen, csak nem ugyanezek a processzorok vannak ott a telefonokban. Ezek azért Zeonok voltak. Ó, oh, jó, igen, a KB 3 év. Itt van ez, nincs ez olyan messze szerintem, hogy, hogy a telefonunk is meg tudja verni a legjobb kójátékost, ami azért vicces elképzelni, mint kiugrik a kezedből a hatinces telefonod, hogy és felpofozza ezt a kóreai embert. Fiatas, ezt lehetne nem ütni vissza, hanem inkább <gül> Minden elég durva elképzelni. Annál is inkább, mert ha így duplázódnak a, a teljesítmények évről évre, akkor azért az valóban e, nagyon közel szemről a múlt héten is beszéltünk, hogy a, hogy a, a virtuális valóság szemüvegek lehetnek az új interfész, új output interfésze, mondjuk úgy, hogy az IT-nak, úgy általában, és akkor majd körül lehet nézni egy 3D-s világban, akár a telefonunk segítségével is. A múltkor már kidumáltuk azt, hogy, hogy hogy ez így működik, tehát hogy ez most már egészen használható élményt ad, és nekem ezzel volt is egy új eh, élményem a, az elmúlt héten, ami, a nem is technológiai szempontból, de nagyon érdekes volt. Na. Azt történt, hogy betévettünk a MediaMarktba két lángyermekemmel, mit tudom én, mit akartunk venni, de minden esetre gondoltam, hogy előssük a szombat délőtt, megmutatom nekik a gírvi ártam, ami most ugye mindenhol felpróbálható. És így, hát olyan, azt nem mondom, hogy unattan, mert amúgy is érdeklődőek ilyen témákban, de hát úgy mindenféle különösebb elvárás nélkül a szemükre tették ezt a buvárszemvek dolgot, és aztán utána, azt hiszem, 40 percen keresztül nem bírtam őket elrángatni onnan, de tényleg se, hogy fenyegetéssel sem. Teljesen rákattantak, de teljesen. Nem, nem, nem, nem mondták azt, hogy ez valami, valamiért specifikusan barom jól, csak, hogy az így barom érdekes, hmm. és, és úgy nagyon jól meglátszott benne, hogy ahogy most képesek arra, hogy, hogy ez a két egyébként a csilláron logó megállíthatatlan ember gyerek egy telefonnal lerodjan valahova, és ott tudjan ülni akár fél órán át is folyamatosan, úgy simán ez a, ez a következő lépcsőfok, fog, amikor, amikor majd az lesz amit egyébként a visszajövőbe kettőben is lehet látni, hogy a, hogy a szemükre húzzák a szemüveget a vacsora és hát onnantól kezdve néhány vakkal fogunk vacsorázni együtt. Erről Egy teszem ezt? be, megnéztem azt, amit múlt héten beszéltünk, bizony, hogy bemondja a Metro azt, hogy melyik elállomásnál járunk. Valóban bemondja, ehhez, hogy ezt észrevedd, azt kell, hogy ne legyen rajta fülhallgató, és ne hallgassál például podcastot vagy zenét. Mert azon nem megy keresztül. Erre nem gondoltál mint mondtam, látni még lehet, hogy hol vagyok, ha ez is elvész, akkor, akkor szabadon választott helyeken fogok leszállni a metról, amikor úgy érzem éleket metróztam már. Hát vagy esetleg a metrók egy kicsit fejlesztenek, tehát azért Budapesten is nagyon éles a különbség a, a mondjuk a hármas metró és a négyes metró között ilyen tekintetben. A hármas metrón azért sokszor van az, hogy felnéz az ember, mert nem figyelt és fogalmas sincs, tehát nem tudja megállapítani, hogy hol van, mert tudom én 30 méterenként van egy tábla az állomás nevével. Az Ezzel szemben négyesmetron időnként felnézek, hogy mi a fasz keresek egy metront te jóisten. <gül> És nem már, szóval másik hiányzó háromszáz ezer ember is így van, aki szintén nem használja. <gül> Na viszont sajnos, tehát hogy a a, a kiderült, hogy akármilyen kis béna is legyen, ugye ez az, ami egy telefont kell bele tehát nem egy különösen nagy felbontású dolog. Ehhez képest az olyan proficúcok, mint például a HTC Vive, az továbbra is várat a Meti de kellett már nagyon közel van hozzá, hogy a szemére húzzon egy ilyet. Igen, igen, igen, ha az élet nem lenne, minden sokkal egyszerűbb lenne, de dolgozom rajta, Isten engem úgysegélyen. Nagyon jó hír. Na jól van. Más emberek még máson dolgoznak egyébként, jövő héten lesz iPhone bejelentés, ami, amit magam sem tudom, miért rángatunk ide, talán azért, mert róla beszélni, hogy mik az aktuális plety Hát meg nem tudom, jó, de ezt mindig elmondjuk most már az összes kínót előtt, már mint Apple kínót előtt, hogy most már valamit tényleg kéne mutatni, és amikor legutóbb ilyen volt, akkor, eh, akkor ugye kicsit megoszlottak a vélemények, hogy most mutatott te bármit az Apple, vagy nem mutatott semmit. Eh, én emlékszem, én annak a pártján voltam, hogy mutatott valamit, de azért annyiban nem lett nagyon igazam, hogy, a, hogy a, az iPad Pro az azért úgy nem ütötte át a, a plafonokat. Hát én sem azt nézem reggelente a kettes metrón, de... Talán majd most, mert ugye az egyik pletyka, hogy, hogy az iPad Pro képességeivel, tehát a, a CERUSA kezelésének képességével jön az új, sima iPad, ami nem Pro. Uh, úgy általában iPad-et nem szoktam látni. Az én nézőpontomból Magyarország egy közepesen olcsó androidos uh, telefonoknak az országa, ahol az emberek uh, vagy valamilyen júl a játékot játszanak, vagy ha ezt nem, akkor viszont 3 x 3 mezőben keresnek szavakat. Ez mind így igaz, ugyanakkor nekem most pont ezen a héten volt egy olyan tapasztalatom, hogy futtattunk valami kampányt egy apnak a használatát ösztönzendő, és korábban én mindenkit hangosan győzködtem, hogy elég lesz az Android verzió, hiszen iphone olyan kevés embernek van Magyarországon. Az ap, ez kifejezetten Budapest inkább a belterületén, mint a teljes területén értelmezhető, és így egy idő után elég jelentősen elszaladt az iOS felhasználók aránya a felhasználók között. Tehát, hogy, hogy bizonyos, jó nem tudom azért, lehet sok oka annak, hogy ez ebben az esetben így volt, de arra enged azért következtetni, hogy, hogy az ilyen early adopter, módosabb budapestiek, azok például azért egyre inkább szeretnének iPhone-t. Ami hogy. Nem. Legalább 5-6 kérdésem volt, hogy mi ez az app, és mit kell csinálni, és hogy vajon ez egy térképe ahhoz, hogy melyik kézműves kávézon mellett lehet lezárni a Fixidet, de inkább ne feszegessük. Hát, IKB ez nem. De megmondom, szívesen ez a Janber nevű app, ami, vagy, vagy startup, amivel én is dolgozom. A többit azt nek a googlizó kedvére bízom. A kézművés kávézóval egészen közel lőttem, fixivel nem Endultam feltétlen. Lesz, igen, igen. Uh, ami mi engem le, érdekel kocsát, egyébként... Lesz, lesz még iPhone-ilag, csak tényleg I vagy iPhone. iPhone-ilag? Mondanak dupla kamerát, hogy tudjanak 3D-s fotót felvenni, Itt. ami egy tök izgalmas technológia, ugyanakkor uh, pont annyira nem látom, hogy merre megy, mint az a mocorgó fotó, amit tavaly mutattak be. Amit szintén szerettünk, csak, uh, csak ilyen szóvat. Azóta sem nagyon az mozogatnak szerintem A fotónak én nem látom, hogy, hogy nagy keletje volna, viszont például a bumerang, az nagyon, az nagyon kezd beütni, én úgy látom, hogy egyre több bumeranggal készült. Hát részben vicces, részben egyre inkább már nem vicces, hanem egyszerűen csak mozgó fotó, jön. És még az is eszembe jutott róla, hogy ugye ez azért is nagyon jó, ezek az ilyen mini, mini videók, vagy az ilyen nagyon rövid kis videók, mert hogy akinek szara fényképezőgépe, mondjuk, hogy viszonylag szer a fényképezőgépe, az is viszonylag jó videót tud viszont csinálni. Uh -huh. Többnyire bemozdult, színhelytelen fénykép helyén egy ilyen kis mozgó videó, egy ilyen éppen, hogy csak mozgó videó, az marha jó tud lenni. Tudom, nem, nem tűnik teljes hülyeségnek azért, mert van, ami, van aminek sikerült rácsavarodni Erre a bumerágra gondolva. Erről rült eszembe, csak ide beszúrom gyorsan. Kedves hallgatók, mit hallgassatok fél perc? A Gimlet médiának az egyik műsorában, az a Replyall nevű, volt szó egy zarduló nevű emberről, aki, ha jól leplezték levőt az újságírók, akkor különböző ilyen patkányos, hihetetlenül népszerű, vírusson terjedő videóknak a szülő, atya, anyja, a kettő egyike. Például, amin a patkány húzza a metróna, egyszer pizzát, ott ő tanított be mindenkit, és intézte úgy, hogy felvegyék. És, és egyfajta varázslatosságot csempész bele ő a, a világba. Teljesen nem evilági az egész, viszont ez a mindenkinél van mobil mobilkamera, és valaki, hogyha valaki hülyes, valami hülyeséget csinál, majd úgyis fel fogja venni. Pont erre a dologra őre az ő művészete, a fenet tudja, mi az, amit csinál. Nagyon régen hallgattam, mennyire izgalmasat. Na jó, hát akkor minden oldalról adtunk egyet a mobil videózásnak, de úgy tűnik, hogy adunk még egyet a a, hogy is mondjam csak, hmm. a Kinect videózásnak jelentse. Á, az. még előtte van egy iPhone-os dolog, úgyhogy még nem hogyom, oh. hogy azt elmond. Még pedig azt jelenti, hogy ebből feltalálja idén a drót nélkül drótot. Jaj, a fülhallgató? Igen, nem lehet majd jackdugot dugni az iPhone-ba? Hát megjegyzem, itt volna az ideje olyan drót nélküli kapcsolatnak, ami, ami nem végtelenül instabil, mert Bluetooth azért... Nem tudom, lehet, hogy csak nem veszek elég drága eszközöket, de én még igazán használható Bluetooth kapcsolatot nem találtam. Igen, igen, ez az egyik baj vele. A másik, hogy a nem túl drága Bluetooth eszközök is viszonylag drágák ahhoz képest, hogy, hogy drótos fülest mennyiért lehet már kapni. Úgy bizony. Nagyon érdekel, hogy elég tökös az ebből ahhoz, hogy meglépje ezt. Mert az, hogy megpróbálja ezt rányomni a piacra, annak lehetnek izgalmas következményei azért. Hát, Például megjelent az a sok kategóriás Bluetooth fülecsek. Nem egyszer volt már elég tököse ez a, az Apple, hogy azt mondja, hogy már pedig, na majd én, na majd én bevezetem. Lásd USB Type-C. És, és hogy, hogy be van vezetve. És be van vezetve, így van. Úgyhogy még akár az is megtörténhet, hogy... Hát jó, szóval hajrá, figyelj, én most drukkolok az Apple-nek, az Apple-től úgyis innovációt várunk, hát ha mutat valami innovációt, és hát ha ezzel egy kicsit megmozdítja az egész kütyűpiacot, aminek mi mindig örülni szoktunk. Úgy-úgy. Viszont most már akkor beszéltünk arra, hogy hogyan lop az ember, kinek tel szobrot. Hát pontosabban hogyan, hogy is mondjam, csak csinál művészeti projektet, amiről azt hazudja, hogy kinek te lopta a szobrot. Elképzelhető, hogy kinek te lopta azt a szobrot, amit lehet, hogy nem is azzal tett. Igen. Az egész egy másik lopással kezdődik persze a történet. A Berlini Noyes Múzeumban van kiállítva a Nofretity királynőnek a szobra, akinek ezen a híten vagy megtalálták a sírkamráját, vagy nem. Csak hogy legyen valami aktualitás a dolognak. És ez ki van állítva jó vastag üveglap mögé. Az egyiptomiak erre egy picit így fújnak, mert csak tőlük vitték el az egészet. És most azt állította a kettő a német művész, hogy ők egy szerelt kinektel addig járkálták körbe itt a szobor körül, amíg be nem szkennelték az egészet, majd nagy délredúrral kinyomtattak belőle kettő példányt, az egyiket elküldték, azt hiszem, Amerikában másikat visszaszállították Egyiptomba, és ott elföldelték valós sivatagban, hogy meglegyen a, a gesztus része is a dolognak. Viszont azzal támadják ezt az egészet, hogy azzal a részletességgel, amilyen részletességgel beszkenelték ezt a szobrot, és ezt le lehet tölteni egyébként, és bárki megnézheti, arra kinek tökéletesen képtelen. Akkor viszont honnan van a modell? Hát igen, és a, a, a honnan van a modellre vannak is tippek, miszerint maga a Berlini Múzeum jó régen beszkennelte már egyszer a ugyanezt a szobrot a saját professzionális eszközeivel, és egészen olyan, mintha mint az a két szkennelés ugyanazokat a kép információkat tartalmazná, amire a művészek mondjuk egyrészt azt mondják, hogy hát ugyanazt a dolgot lefotózva nanál, hogy ugyanúgy fog, ugyanúgy fog kinézni, tehát hogy nem, nem, ők nem ezt a szkent lopták el, hanem csak ugyanazt szkennelték. Másrészt aztán egy kicsit ki is nyitják az egészet, amennyiben azt mondják, hogy lehet, hogy a takarító csinálta, lehet, hogy ez egy médiahek, lehet, hogy ők törtek be a számítógépes rendszerbe, ki tudja, de nem is ez a lényeg. És emiatt én biztos is vagyok benne, hogy igen, ez inkább egy médiahek, ez, ez egy média művészeti projekt, és nem feltétlenül egy kinek szkennelés. Láttunk már olyat, hogy kinek telbe lehet szkennelni valakit valamit, és aztán azt kinyomtatni. Itthon is szokott ilyen. Mutatvány lenni, de azok valóban eléggé kis felbontású szkenek. Igen, ugyanakkor, meg ha megnézitek ezt majd e, azt nem tudjuk ágyazni a blogpostban, de mindenképpen megpróbáljuk, és hát meg lehet nézni Google VR-ről is ráadásul, akkor ez egy eléggé részletes szken, nagyon szépen megvan még az is, hogy olyan, hol törtek le darabokat e, ellopás közben a szegény királynőnek a fejdíszéből. A dolog azért abból a szempontból tényleg érdekes, hogy tart már ott a, a képrögzítés, sőt, akár a 3D képrögzítés, hogy elképzelhető, hogy egy. Hogy egy melkasszal szerelt ilyen 3D kamerával mondjuk odállok egy híres festmény elé, és annak minden paraméterét valóság valósághűen tudom rögzíteni, a színeit, meg a textúráját a festménynek meg mindent, és akkor a nagyon egyszerűvé válik a hamisítás. Az a fajta hamisítás, amikor te csak egy úgy kinéző festményt szeretnél csinálni? Igen, igen, igen. Hát, illetve, be... bosz mond. Hát, hogy, hogy nem is feltétlenül csak az, mert a mert hogyha mondjuk ehhez beszerzed a korabeli anyagokat, meg a korabeli e, vásznat, tudom én, akkor, akkor az előállíthat egy olyan... Á, jó, nem biztos, ilyen volt erről már hír, hogy, hogy az ilyen gépi, hamisítványok pont azzal buknak le, hogy túlságosan szabályosak. A felhordás metódusa nagyon-nagyon egyenletes, de hát ezt igazán könnyen lehet szerintem bolondítani egy kicsit, és akkor, és akkor majd már nem lesz megkülönböztethető az eredetitől, ez engem sose zavart egyébként, én mindig is nagy híve voltam a reprodukcióknak. Nyilván a művészek és a művészet történészek nem értenek velem egyet. Ezeknek a műveknek az mindenképpen a, az értékei között említendő, hogy egy van belőlük. De én nem bánám, a sok lenne, és nekem is lehetne otthon ilyenem. Most azonnal azzal tudok erre reagálni, hogy előkerestem a Google Art projektjét, amit nem tudom emlékszel -e. Nem. Ez az volt, amikor fogtak egy hát a legjobb esetben is csak baszott nevezhető állványt, amit beszállítottak egy múzeumban. Ott a, a streetwush gyorsan körbe szaladta a kis streetwush hátizsákjával, majd pedig leállították az állványt ilyen híres festményekkel szemben, hogy befotózták őket a bőtületesen nagy felbontásban. És be is dobok neked egy linket, remélem, hogy ott nyílik meg, ahol, ahol szeretném, hogy megnyíljon. Ez egy Van Gogh kép, egészen a a festék lehet zoomolni, és viszonylag éles marad. Ö, tehát éppen csak megnyolni nem lehet a festményt. <gül> ez már le, ez már. hogy teremt arra, hogy lemásoljuk. Igen, ez is, ez is mindent elmond, hogy hogyan néz ki ez valójában. Hú, tényleg, igen, igen, itt közben nézem ezt, és valóban azt a mindenit. Nagyon, nagyon nagy felbontású a képről a őrület. Na jó, van még egy ilyen ide kapcsolható hírünk, az is egy Google projekt, ha vagy, az, ja, vagy, vagy nem, nem Google. Bocsánat. volt, csak az zavart meg, hogy vangogot lehet vele imitálni. Az iszonyú menő, egy olyan githábról letölthető kód, ami, amivel egy ilyen e, pénzben e, firkát, pacák, pacasorozatot e, tud átalakítani Vangok stilben festményé. Egy ilyen neurális algoritmus elég jól néz ki. És ráadásul nem csak, nem csak hangok stílusban, van benne Monet, Renoir, nagy hirtelen, akiket látok, e, igen, igen, igen, igen, ezek. E, és lehet még mellé persze berakni másokat is, te tanítható a dolog. Tehát az akkor, egy pici ugye? Te egy ilyen pacákkal, meg alap, alapszínekkel felviszel valamit, és ő csinál belőle egy festményt valami híres festőnek a stílusában. Igen, igen, igen. Az az ijesztő egyébként, hogy valahol az installációs setupos résznél van egy olyan, nem is a Travel Shootingnál egy olyan, hogy, ö, hogy mi az, amire ezt, ezt érdemes ráreszteni. És például nem nagyon állszóbb a videókártyákkal, hogyha nincsen benne legalább 2-4 GB videóram, de 8 12 en sokkal jobban örül. Jó. Plusz egy kellően drága Nvidia kártya, egyébként CPU-val számol. Van, van neki windows portja, azt a kommentek között találtam. Úgyhogy valamikor megpróbálom én ezt majd futtatni azért, de a, a szolgálti megemen teljesen esélytelen, a, a játékos PC még lehet, hogy el fog valahogy röcögni. Nem érzem azt, hogy ezzel fogom teledetni festményekkel a házat. Hát nyilván nem, csak ugye ez azért érdekes, mert ez a másik oldali megközelítés, tehát nem egy létező képnek a gépi hamisításáról szól, hanem egy létező stílusnak a gépi, utánzásáról, egy stílus utánzásáról, ami azért nekem még nagyobb varázslat, mint pontosan lemásolni valamit. Igen, ez egyébként sokkal nagyobb, meg sokkal jobb játék, mint a, a, a Deep Dream volt. Ami mindebből kutyát rajzolt. Igen. <gül> Így van, igen, ez menő. Na jó, mik vannak? Még ilyen furcsaságok volt? Most csupa ilyen furcsa, furcsa kis ilyen mintafelismerős, mesterséges, intelligenciás dolgokat gyűjtöttünk össze már, úgy látom. Ez a jó, ilyenkor él a technológia szerintem. Uh -huh. Még akkor is, hogyha ez egy a következő hírezagyan, amivel nem tudok feltétlenül mit kezdeni, vagy nem tudok érte őszintén lelkesedni. Most derült ki azt, hogy a, a Straight out Compton film, ami a Digas Attitude bandáról szólt, annak kettő, illetve három darab reklámaja volt. Az egyik a, a felkedéknek célzott akikről azt feltételezték a marketingesek, hogy hallottak már erről a bandáról, nem pedig csak Dr. dre ről és Ice Cube-ról, úgyhogy nekik a teljes repes trailert. Volt egy latinokra célozva, akikről feltételezték, hogy ismerik ezt a hip hop bandát, de egy lényegesen rövidebb reklámot kaptak valamiért, és, és volt a general, general population-nek nevezett fehérek és mindenki más akik pedig egy Ice Crew-ra és, és a Beats miatt ismert Dr. Dreire kihegyezett kaptak, hogy hát ezek a híres üzletemberek korábban is csinálták az életükben, és, és ezt be tudták célozni Facebookon, úgy, hogy, hogy nagy rész ezek a demográfiák meg is kapják. Na de innen át is venném, hogy aztán megsemmisítő mondataimmal rászálljak a szokott jókedvenmel az újságírókra, tehát ezen behisztizett valahogy a sajtó, és elkezdte azt terjeszteni, hogy a hogy a Facebookon már lehet targetálni rassz szerint. És hogy tehát lehet feketékre célozni a hirdetést, úristen, úristen. És akkor a Facebook azt mondta, hogy nem, nem, nem, nem lehet, nincs egy olyan gomb, hogy hirdesse a feketéknek, hanem inkább csak arról van szó, hogy, hogy általában Igen. lehet mindenféle viselkedésre, meg kontenthez való viszonyra célozni. És hát úgy tűnik, hogy az működik, hogy bizonyos kontentek inkább bizonyos rasszok néznek nagyobb számban, úgyhogy természetesen ha, ha direktben nem is lehet, tehát nem tudjuk azt, hogy mit én a vallásra vagy rasszra célozni, már csak azért sem, mert a rasszt azt nem is kell megadni, nem is lehet azt megadni a, a Facebookon a profiladatok között, de hogy azt lehet mondani, hogy azok, akik, és akkor itt persze nem akarok példákat mondani, ezt meg azt like-olták, és ezt, ezt meg azt követik, azok nagy valószínűséggel feketék, fehérek vagy tarkák, úgyhogy nekik, a nekik szánt hirdetést közlik, és egyébként azt tegyük hozzá, hogy a, főleg az amerikai hirdetéspiacon ez egy, ez egy sok, sok évtizedes gyakorlat. Tehát ez abszolút létezik, hogy különböző rasszoknak a tehetik, akkor különböző hirdetéseket tolnak. Hát plusz lényegesen több minden van begyűjtve egyébként az amerikai állapolgárról, mint egy magyarról, vagy egy, egy európairól igazából. A marketinggel foglalkozó ismerősöm mesélte, hogy Itthon egy-két dolog beállításával meg le lehet szűkíteni, úgyhogy neki az jó legyen, és viszonylag olcsón hirdessen. Amerikában pedig minden szűkítés mindenkinek mindenki hirdett már, úgyhogy úgy egyrészt nagyon nehéz ott megmozdulni, másrészt pedig tényleg ez a, a vallás gyerekek számos a olyanokat, amiket itthon le sem mernek kérdezni, vagy lesem lehet kérdezni, azok is ott vannak opcióként. Igen, és ez aztán egészen különleges dolgokra ad lehetőséget a... a nem tudom, hogy beszéltünk-e már az IBM Watsonról, nyilván beszéltünk róla, ugye ez az IBM-nek mesterséges intelligencia felhője, mondjuk, ami elvileg ilyen öntanuló dolgokra képes, meg nyelv elemzésre, meg képfelismerésre, meg ilyennekre, és akkor egyebek mellett tudó olyat, hogy elolvassa a Twitter üzeneteidet, illetve megnézi a, a Facebookos aktivitásodat, és abból megmondja, hogy te milyen kaját szeretsz, vagy hogy... Szóval valamiféle ilyen személyiség profilt rajzol fel ebből. És hát ebben nincs semmi különös, csak annyi, hogy, a, hogy valóban mintákat ismer fel, és másfél meg statisztikai következtetéseken alapuló döntéseket hoz. De ez egy kívülről és bele nem gondolva nézhet úgy ki, hogy, hogy itt lehet a négerekre célozni. Mint ami lehet a négereket célozni. Azért ennek az a vége, hogy lehet a néger köcél az a reklámokat. Ja, és ennek e. természetesen igen, ennek az a vége, csak hogy nem úgy, hogy, hogy a Facebook tudja rólad, hogy te személy szerint néger vagy, és ezt még ki is adja a, a hirdetőinek. Ezt ő nem pontosabban, ha tudja, és ezt semmiképpen nem adja ki, hanem azt mondja, hogy majd ő közvetít a hirdető és a szándékol célközönség között valahogy szóval, meg lehetne fogalmazni szépen egy mondatban, hogy a Facebook jól feketeként ad el a hirdetők számára, de ez még nem elég, ez még lehet csavarni egyet. Igen. Az egyébként érdekes volt, hogy volt benne olyan, ge olyan geoszűrés is, hogy, hogy azt még bekapcsolták, hogy inkább feketik el lakott területeken, és akkor ez már csak sokat segít. Igen. Ö, no, más kérdés ez, ez ez, ez ugye aztán végképp nem olyan nagyon érzékeny adatokból kilát mert arról van egy, egy cenzus, tehát egy ilyen, hogy hívják ezt, népszámlálási adat, hogy hol, milyen arányban laknak a különböző rasszok, és másrészt azt meg maga magadról a Facebookon, hogy te hol élsz, és akkor itt kész is vagyunk. Ha bronzú vagy, akkor nagyobb esélye vagy fekete, mint kék. Uh, Tudod, mi egyébként a másik érdekes ezzel kapcsolatban? No hogy ez a, az előadás, amiből az egész kilobbant, az a, a South by southwest volt, és hogy emellett gyakorlatilag értelmes hírek nem jöttek szembe arról a fesztiválról. Ez az SXSV? SXSV, igen. Aha. Hát az, azt hallottuk, hogy ott volt az Obama. Ö, fú, abban nem menjünk bele. Obama butaságokat beszélt titkosításról. De legalább ott volt, és ez adott egyfajta rangot ennek az egyébként undergroundnak mondható cyberfesztiválnak. Ó, hát ez annyira underground, mint az Oscar Gála. Tényleg? Aha. Én azt hittem, hogy az egy azért tehát nem egy ilyen íróolvasó találkozó. Hát ez a, a technológiai iparnak a, a davosza. Á, oké, okay, visszavontam, akkor jó, hogy ott volt, viszont erre eszembe egy teljesen friss ír, ami, amit hát nem hagyhatunk ki. Igazán nagy kár, hogy igaz nincs itt. Ahogy ez mindig nagy kár, de most ő személyesen is érintett abból, hogy meghozta Atom. az ítéletét az amerikai valami floridai bíróság a Goker kontra Hulk Hogan ügyben. És hát nyert a kalapács És hát nyert a pankrátor így van. Még pedig 115 millió dollár, ugye ennyit követel a, vagy ennyit kell fizetni. 115, de még vannak folyamányai, tehát lehet ez még több is. És ez egy jogerősítélet? Mert azt nem sikerült se onnan kiderítenem. Azaz, hogy lehet ez ellen még fellebezni, vagy menni kell aztán perkálni? Ez egy isválasz sajnos, nem jogerős, lehet fellebezni a Goker készülésre, viszont addig is egy ilyen picit gyűrött barna borítékba le kell rakni az asztalra a 125 millió dollárt meg az aprót, Á. ami egy kényelmetlen helyzet. Hát igen, azért az nem kevés pénz még a Goker számára sem. És hogyha a Góker birodalom bedől, ami egyébként még azzal is fűszerezett, hogy a, hogy a Góker mint vállalat mellett a tulajdonos Nick Dentont is elítélték, meg a, azt a szerkesztőt, aki azt a ominózus szexvideót alkoholjáról és a haverjának a feleségéről kitette, és hát tehát, még, tehát hogy még ő nekik is lehet kellemetlenségük, tehát ez bedöntheti az egész birodalmat, ami ugye jó sok ilyen elég ismert, mondjuk, hogy blog, vagy egykor blog, most már azért inkább újságnak mondanám. Nevezzük újságnak. Igen, bár uh, még bőven az ítélet előtt bevontak egyébként egy külső kisebbségi tulajdonost, uh, az már arra utalt, hogy azt azzal számolnak, hogy Floridában Hák uh, Hogan szülővárosától négy és fél perc autózása lehet, hogy nem a Góker fog nyerni. Aha. Tehát elképzelhető, hogy ez a barna papírság az elő van már készítve a pénzzel. Értem. Hát, a legfelsőbb bíróság az még nem Floridában van. Ja, egyébként az is érdekes, hogy olyan jó lenne tudni az, össze, az összes részét a történetnek, mert ugye itt a, valamit, amennyire utána tudtam olvasni, az volt, hogy, hogy e, e, ezt nem a Góker hozta először. Sőt, olyannyira nem a Góker hozta először, hogy maga a Hulk Hogan egyszer valami e, tévésóban már úgymond dicsekedett ennek a videónak a létezésével, tehát beszélt róla. És mások is lehozták már, de mivel a Hulk Hogan a Góker perelte be, ezért rajtuk csattan ez az ostor. És a munkávalatot és... azzal védekezik, hogy a halkogen lényegében a saját maga népszerűsítésére használta ezt a videót, még azt is sejtetik, hogy maga a halkogen szivárogtatta ki. Még vannak még itt érdekes dolgok, mert eleve nem egy videóról van szó. Ezt onnan tudjuk, és ezt 2015 nyarán kerültek elő ezek a papírok, meg ezek, ez a rész, hanem háromról, hák különböző nőkkel, az, ak az akkori feleségével, a ennek a haverjának a feleségével, a harmadik az nem tudom mi, meg van egy beszélgetős rész. Egyrészt az egyik videóból látszik az, hogy amit itt mondtak, hogy titokban vették fel, és szegény nem is tudott róla. Az, az ismert részletek szerint nem feltétlenül igaz. Hiszen, hogyha egy kamera van beszél, és közben ők ketten ügyködnek, akkor, akkor lássuk be, hogy észre lehet venni, hogy ott van valaki még a szobában. És a másik pedig, hogy, hogy elképzelhető, hogy az egyetlen nem a szextépről szól ez az ügy mert hogy szivárogtak ki korábban olyan részletek, ami után a utána a pangretorok nagy amerikvén, nem tudom, hogy hívják ligájából ki is cseszték, uh -huh. eh, ahol elég durván a csávó. És hogyha az a többi kijön, az károsabb a, a fickónak a, a hírnevére, mint az, hogy a, a barátjának a feleségét dönteti egy videón. Uh -huh. eh, ja, és mindenről van még egy FBI jegyzőkönyv is, hiszen ezzel a felvétel állítólag korábban zsarolták, akkor vallomást tettek az FBI-nak, amely vallomásokat most nem vonták be a perbe, de helyenként ellent mondanak abban annak, amit a perben mondtak. Őrületesen nagy izé van, káosz van itt. Őrületesen nagy káosz van, de azt azért bátran mondhatjuk, hogyha te egy olyan újság vagy, aki előszeretettel teszed itt celebeknek a eltitkolt, vagy annak beállított szexvideóit, akkor azért lehet, hogy rácseszel. Hát ők most rácsestek. Ők most nagyon tisztességesen rácsesztek. Emellett én nagyon várom azt, hogy hogy a legfelsőbb bíróság eh, visszadobja a ringbe eh, a hogy maradjon kis abba. Na jó, hogy jó, idehoztuk hulk mert hogy eh, ő tényleg annyira aktuáls, hogy talán ma történt, ha, vagy ma jött a hír, a break -hink. Igen, péntekről szombatra virradó hajnalban, ahogy azt mondani szokás. Akkor szinte ma jött. Viszont eh, el is kanyarodtunk egy picit, mert ugye az előbb még a RASZ specifikus Facebook hirdetés... Eh, illetve a statisztikai targeting mellett beszélgettünk. Most meg itt van ez a, ez a másik felmérés, ami meg a, a Twitter üzenetek elemzésével mondja meg egy adott környékről, hogy ott mennyit isznak az emberek. Igen, illetve a Twitteret azt a jó esélyen részegen írtad, vagy sem. Ez tényleg az a fajta, amikor szeretem azt, hogy Big data használnak valami szinte teljesen értelmetlen dologra. Mert hogy nem hiszem, hogy előrébb megy a a világ attól, hogy tudjuk, hogy az emberek hol isznak, mit csinálnak közve a Twitteren, és, és milyen mércék vezetnek az, hogy ezt meg lehessen állapítani. Vagy, hogy a Moro emberek jó eséllyel legalább egy kilométerre házukta házuktól kezdenek el, vagy a lakásuktól kezdenek el berúgni. Ugyanakkor egy gyönyörű szép az, hogy lehet tudni, sőt, sőt fel lehet rajzolni még térképeket is belőle. Csak ezért hoztam ide. Hát ez arra nagyon jó, hogy elmagyarázza az embereknek, hogy hogy hogy is működik ez a dolog, amit most már egyre inkább kizökkenthetetlenül, bár tévesen big datának nevezünk. Tehát ez a, a date, inkább data-driven akármi, data-driven marketing, vagy most ez esetben data-driven nem tudom, micsoda statistics névvel kéne illetni. Szóval, hogy, ez, hogy ezekkel miket is lehet kideríteni, hogyha elegendő mennyiségű kapacitásunk van arra, hogy Mintákat keresünk olyan nagy adat halmazokban, amiben emberként nem biztos, hogy annyira jól tudnánk mintát keresni. Hát még ha van egy kis nyelvi elemző szoftverünk is, ami mondjuk egy szövegnek a hangulatát meg tudja állapítani, vagy a konzisztenciáját, ami azért már létezik. Igen, igen, az, az ilyenfajta szövegvizsgálat az még egyre izgalmasabb igazából, mint a, a sima számokból túrunk ki valamit. Ez akkor tök jó Aha. lesz, amikor majd az autóban már nem egy ilyen kis cső lesz, hogy bele kell fújni, és akkor azt mondja, hogy te részeg vagy nevezes, hanem egyszerűen csak azt kell mondani, hogy megyünk haza, és, és az autó azt mondja, hogy barátocskám, megyünk haza, de te nem vezetsz, az biztos majd én vezetek. Na de várjál, hát eleve nem lesz olyan, hogy az autóban te beülsz és te vezetni akarsz. Mondjuk ez is igaz. A, a Google most ekézi egyébként az amerikai ö, szabályozóhatóságot, hogy és csak a kocsi teljesíti a akkor mi a bálatról beszélünk még. mind gondolkodtak ti ott az íróasztal mögött? Hát igen, igen egyre, egyre inkább beválik az a jóslat, amit egyébként még mi jósoltunk szerintem itt nem is olyan nagyon régen, hogy az önvezető autók egyrészt közelebb vannak, mint ahogy azt gondolhatnok, másrészt pedig, másrészt pedig nagyon súlyosan meg fogják változtatni nem csak a taxipart, hanem például az autóipart is. Mert tényleg, hogyha nem te vezetsz, hanem a számítógép vezet, akkor nagyjából mindegy is lesz, hogy milyen autóba húz be, akkor akár nem is kell saját. Elég, hogyha az Ubernek van 101 forma Mercedes-e Budapesten, és csak telefonálok egyet, illetve, hát, bocsánat, megnyomok pár gombot a kijelzőn. Ide jön, elmegyünk a gyerekekért az isbe, hazahozzuk őket, aztán szabadjára engedem a önvezető Merjo-t. És hát annyira Mergyóról van szó egyébként, hogy. hogy Pénteken jött fel az a pletyka. Ez a klasszikus, a, a területet jól ismerő neve elhallgat eset forrásokkal alapozott cikk volt a Reuters-ben, hogy százezer darab S-osztályos Mercedes iránt érdeklődött a Google, mégpedig olyanból, ami vezeti magát egy módon. De rá. nem a Google, hanem az Uber. Az Uber, bocsánat, igen. Így van. Aztán ezt persze nem volt hajlandó kommentálni sem a Daimler-Benz, sem az Uber, ami mondjuk azt is jelenti, hogy akkor valami biztos van, mert hiszen azt mondhatnánk, hogy nem, nem, nem volt szó ilyasmira, de valamiről akkor csak van szó. Hát azt lehet tudni, hogy az Uber nagyon határozottan tervezzi ezt a következő lépcsőfokot, hogy nem Uber sofőrök fogják vezetni az Uber autókat, hanem a, nem is tudom, egy Amazon szerver, egy Amazon felhőben elhelyezett szerver valahol Írországban. Igen igen, igen, igen, igen, egyszerű, ez az egész, akkor nincsenek ilyen adózási kérdések, nem kell a vizsgájával, meg a, meg a színével törődni, a sofőr fedhetetlensége sem olyan nagy kérdés. Vezet a robot. Igen, és semmit nem fogadozni itthon. Ez lesz a napja, amikor elkezdek gondolkodni az, hogy elmélyek startup versenyek egy kézműves taxiszolgáltást indítani. Hát viszont ez lesz a napja annak is, amikor én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen érvekkel fognak fellázadni a taxisok. És milyen transzparensekkel fogják eltorlaszolni a Bajcsi zsilenszki utat itt Budapest. A, a, a taxisok szóval egyébként nem vagyok kibékülve. Már csak azért sem, mert a taxisoknak egy része yeah. lázadt fel a múltkor is. És mindig egy, egy, egy mondatban említjük az összes, összes taxist ezzel kapcsolatban. Ebben Ért láttunk már olyan mozgalmakat, amik valaki másokra hivatkozva kérnek dolgokat. És mindig egy pizit rossz érzésem van, amikor ezt csináljuk magunk is. Jaj, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, Kárt, és hogy az én óramat is beleverted ebben a hibába, mert valóban ez egy nagyon csúnya feltételezés, az összes taxist egy kalap alá venni. Én is ismerek jófej taxisokat. Igen, igen, igen, továbbá rendert ciganyása. Igen. Beállítom magamat a saroma, bocsánat, de tényleg ez a fajta érvelés, ami olyan gyakran jön szembe. Viszont ezzel gyakorlatilag elértünk a világ a rabathoz. Na vége. Végre. Az Uberrel már előfesztettük ezt a témát, és van egy nagyon izgalmas uh, indiai probléma. Őrüled, hogy ezt nagyon izgalmasnak látod. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az indiai naperőművekből hogyan lesz izgalmas téma. Gyere, gyere! A következő van. A szegény indiaiak megpróbálták indiai ellenben drágább napelemekkel felépíteni a saját világlegnagyobb naperőművüket. Uh, mert hogy ez jót tesz Indiának, hiszen nem tudom, elhasználják a homokot, jót tesz Indiának, mert lesz áram, és úgy általában egy ilyen pozitív dolog, ráadásul teljesítik a vállalásaikat, hogy mennyi, mennyi megújulót telepítenek, és akkor jött Amerika mindenféle nemzetközi szerződésekkel, meg VTO-val, hogy srácok, nem lehet minket kizárni a versenyből, hiszen vállaltátok, és, és innentől kezdve a zöldek azt hiszem Amerika ellen harcolnak éppen, ne, hogy nehogy már megmondják Indiának, hogy honnan pelemet. Nagyon kíváncsi, hogy mi lesz ennek a feszültségnek a vége. Egyrészt megépítik a világ egyik legnagyobb erőművét, az majd tök izgalmas lesz. Másrészt meg, hogy hogyan oldják fel azt, hogy, hogy, hogy betartatnak egy, egy elég erős nemzetközi szerződést. És ez a része izgalmas, nem az, hogy építenek egy nagy erőművet. De hogy betartatnak egy nemzetközi szerződést, ami egyébként hátráltatja a zöld energiát, vagy a, tehát azt, hogy India jó irányba menjen a megújuló erőforrások tekintetében? Így érted? Ö, úgy értem, hogy az indiai ö, helyi ipari termelést részesíti hátrányban. Hiszen azt most építették volna fel, ezzel kapcsolatban most erősítették volna meg, amit nem tehetnek, hiszen szerződésben vállalták azt, hogy nemzetközi verseny. Ö, tehát megveszik majd az olcsóbb amerikai napelemet. Protekció, nincsen, sajnáljuk. Aha, értem. De, hát, ö, de az, ez ellen... Hát... Főleg, ha ez egy állami projekt, bár nem tudom, de gondolom, hogy állami projekt lehet, uh -huh. mert egy indiai állami projekt, akkor azért azt megtehetik, hogy ők még olcsóban állítják elő azt a, a elemet, és akkor végül a protekcionizmust megvalósítják valami más módon. Mit tudom én támogatni? Hát valami trükközéssel, hogy tudják dotálni úgy a saját szoláriparukat, hogy ez megvalósuljon, uh -huh. de mindenképpen trükközniük kell. Hát akkor majd trükköznek, de értem egyébként, hogy azt mondod, hogy ez milyen vicces, hogy, hogy ezen a területen is lehet. Trükközni. Én nem mennék olyan messzire, van itt Magyarországon is olyan helyzet, ugye, amikor ledvilágításra érdemes lecserélni a közvilágítást városokban, és ebből az egyébként teljesen zöld gondolatból, milyen csúnya politikai huzavonák alakulhatnak ki pusztán azért, mert ezt is ki lehet szervezni olyan helyre, ahol nőle bele sem menjünk. De értitek ugye, hogy mire cél azok? Igen, meg hát az meg különösen szar egyébként, amikor kiderül ez a ledvilágítás, amit letelepítettek, az az összes helyben lakó utája, mert hát igazából nem sikerült úgy felkonfigurálni a dolgot, hogy lehessen mellette aludni. Ne. De hát erről írta egyébként költőnk a Tiborcz panaszát. Na mindegy. Igen, bár nem értem, mi az összefüggés, de nem is baj, majd a, majd a lábjegyzet megfejti ezt. Addig pedig itt van még, egy, eddig, még egy, egy ilyen kommunista sorak között is újságírás csinálunk, ha? Igen. Szóval itt van a megújuló erőforrások másik cuca a szélerőmű. Na ez viszont, hát erről meg van a véleményem. Erről a ez, ez egy teljesen nagy fonság. Remélem te is ezt gondolod, Én mert ezért hoztam. Gondolom, igen. Úgynevezett művészek, kedves hallgatók, a következőt csinálták. Ott volt csíkba egymás után Hollandiában egy csomó ö, ilyen ö, szélkerék, aminek a tetejére ráraktak egy lézert, meg a lapátokra jeladókat. És most a lézerek úgy lövik a lapátokat, meg a másik erőművet, hogy követik a lapátnak a forgását, és így ilyen cikk mintát rajzolnak fel a levegőbe. És nagyjából ennyi. Hangsúlyozunk ki, a lézerek zöld színi fényt nyomnak, és ez azért van, mert a művész mondta, hogy értik, zöld, ez olyan zöld dolog. Szóval ez nagyon... Tényleg. Tényleg. Hát, amikor a művész azt gondolja, hogy, tehát, hogy, hogy ennyire végten le kell butitania az ő jelképrendszerét ahhoz, hogy eljusson nem tudom hova vagy miért, de marha jól néz ki, azt nem mondom, hogy nem. A, ne, egyébként, mh, hát a marha jól néz ki, aztán túlzás, úgy kinéz valahogy. Szerintem egy perc után már azért az ember elunni egy kicsit ezt a történetet. Na de hogy ezt tehát, hogy tényleg a zöld energia népszerűsítése kb. a téma, és akkor a zöld lézerrel csináljuk, és a népszerűsítésnek ugye nincs semmi, tehát egyszerűen csak, hogy mondja más megvilágításba helyezték ezeket a szélkerekeket, hát a bokám lesz komolyan. De egyébként csinos, meg az, hogy így le lehet trekkelni, hogy merre teker meg mi, az, az tök jó. Az egy picit érdekelne egyébként egy második és harmadik szélérőmbű, között levő lakásnak a lakói mit gondolnak erről a projektről? Ők már semmit, szerintem ők már egyszerűen csak e, idegrángásokkal hevernek a padlón nap, mint nap. Hát, vagy este nyolc, félig üres erősüvegekkel próbálják ledobálni elézet. <GARANFANICAN> Igen, az is lehet. Jó magasra kell dobni. Senki nem mondja, hogy egyszerű lesz. Ez egy küzdelmes élet. Igen, itt az, az a baj, hogy a művészek. Között azért van néhány hülye is. Vagy hát, hogy mondjam, ilyen nagyon, nagyon egyszerű gondolkodású, is ámostok. Isten pénzét belerakták. És igen, igen. Ezben ez igazán szép. Na de hát általában tudjuk, hogy a, hogy a hülyék, hülyék vannak többségben. Annyira, <gül> egyébként nem tudja mindenki, ezt, azért előre bocsátanám. Van egy olyan brit szervezet, hogy Natural Environment Research Council, magyarul NERC. Egy pici sörös állat. És ők egy teljesen valid, létező királyi kutató ügynökség hajókkal járják a világ óceányait, mérnek, számolnak, kutatnak, amit kell egy ilyen dolognak. És lesznek most egy új hajójuk. És elkövetik azt a hülyeséget, amit. Ami, vannak olyan tárgyalások, ahol ez esetleg jó ötlet megtűnik, és ott valaki felveti, hogy kérdezzük meg az internet népét, mi a véleményük de azért senki nem veszik komolyan hosszú távon. Na most ők csináltak egy, egy csinos oldalt az új hajó elnevezésének, és meg is kérdezték az internet népét, hogy, hogy hívják ezt a hajót. Tegnap, amikor a screenshotot készítettem, akkor 2568 darab szavazattal, a második helyzetre 1635 egyébként, a Bóti, meg Bóth Face hajónév vezet. <gül> és nem nagyon úgy tűnik, hogy bármi meg tudja ezt majd előzni a jövőben, bár, bár már az ott, van szavazottam a is. És... Uh, de ki az a hely? Az, az valószínűleg valami létező ember, sajnos. De valószínűleg kénytelenek lesznek így nevezni. Kénytelenek talán persze nem lesznek. Ugye? Mert emlékszünk megint csak magyar példával jövökkel, de az északi... Hát mi az az éjszaki, nem tudom, nem is. a De nem a vasúti összekötő szóval a Kolbert Hidról beszélek, ami ja, most már Megyeri Névői. Hidra névre hallgat. De ugye ott is az volt, hogy ott a Kóka János gazdasági miniszterkedése idején meghirdették, hogy, hogy esetleg ezt az emberek nevezzék el, és akkor a Stephen Colbert amerikai tévésó host Valahogy tudomány szerzett erről, és megkérte a nézőit, hogy ugyan már szavaznának arra, hogy legyen Stefan Colbert híd a neve. És hát nagyon durván <gül> nyert is ez a elnevezés, de végül mégis megyeri híd lett belőle, mert hát még se lett Colbert híd. Ez volt az, ami mi is lett volna a legnépszerűbb magyar elnevezés, mármint amit a magyarok választottak? Nem tudom, de az is, ami egyetemre hülyeség lett volna. A, a, Csak nem jut most eszembe az a. Az a Texas Ranger Volker, Texas Ranger főszereplő, aki a legerősebb a világon. Tudod? Tudom, a szőrös fejű ember nem mit be a neve. Nagyon kínos, hogy adásban nem üteszünk be a neve, ráadásul. Na mindegy, majd ha ezzünk bejött, akkor bebe fentjük, szóval, hogy ő lett volna a hínévadója, ami szintén elég menő lett volna. Aztán így rájöttek a gazdaságminiszterümből, hogy jó, hát ezt szállhagyjuk. És erre még rájöhet a, ez a ügynökség is közben megvan, hogy ki Henry Worsley, és el is fogom mondani, hogy ki, mert, mert nagyon megérdemli, hogy egy kutatóhajót nevezzenek el róla egyébként. Ő 2016. január 24-én halt meg egy expedíción, de előtte bejárta a sarkört, felfedező volt ráadásul brit, és hogyha még ez nem lett volna elég, akkor távoli rokona annak a Frank Worsleynek, aki a Shackleton expedíciónak volt a kapitánya. Tehát, hogy neki már nagyapája is sarkutató volt. Mm. Teljesen passzol, Igen. hogy nevezenek a neki kutatóhajót. Kezdem meggondolni magam, hogy ez mégsem olyan hülyeség, hogyha vicces nevet kap a hajó, akkor vicces nevet kap a hajó. Nem olyan nagyon gáz, az mondjuk tényleg, tehát ha mi csúnya a szó lenne, vagy nem tudom, az egy kicsit gáz lehetne, de ez, ami most az első ilyen van, nem tudom, le tudjuk-e fordítani a hajóvári hajóné, kb. valami Szóval az olyan vicces lehetne akár. És még nekem akkor sikerült közben kinyomoznom, hogy csak Norrisról beszéltem. Chuck Norris tényleg? volna a híd, hogyha van elég töke a gazdasági minisztériumnak, de nem volt. Egyébként a másik, hogy ezt a hajót akárminek nevezik el, nem lesz egy vicces hajó, ez tök menő hajó, van benne minden, tényleg. Ö, szeretnék egy ilyet. Ugye jön a karácsony. Sarkutóhajók iránt egyébként is el vagyok fogulva. Tehát akkor inkább mégis ezt, és nem a Boston Dynamics-ot kéred? Hát a kettő között kell választani, hogy nyilván ezt. Eleve könnyebb csomagolni. <gül> Az igaz. É, és erről jut eszembe, hogy é, múltkor beszéltünk a Kimit Finanszírozott, meg kickstarter dologról és, és napokban jött haza a sarkvidéki körútjáról az a, az ember, akinek a körútjába én is beszálltam 15 dollárral. Úgyhogy nagyon várom azt, hogy érkezzenek az első, az első posztok. Egy rendkívül jó író blogger. Hmm. És nagyon jó idejük volt, egy pillanatig sem esett se a hó, se az eső, se a jég, se semmi. És azt mondjuk hogy folyamatosan zaklatta a hajó legénységet mindenféle hülyeségekkel, akikben nagyon örültek, hogy végre valakivel beszélhetnek, és hmm. nem ott fogja őket megenni az unalom. Úgyhogy beszámolok, hogy mit, mit jár 15 dollár a mai világban. A, mivel most az az rovatban kevergünk éppen, legalábbis a szerkesztő így állította össze a tartalmat, a, jön az a hír, ahogy az a, baj a kínai iparra, hogy ez nekem a mai kedvenc hírem, pedig elsőre talán nem, nem tűnik úgy, hogy ez egy igazán fontos vagy érdekes hír lenne. Hát érdekesnek érdekes, de hogy a fontossága, de majd mindjárt meglátjuk, hogy miért is olyan fontos. Ö, azt találja írni a Edgy Insight ö, kóre, ö, izé, hongkongi forrásokra hivatkozva, hogy az a baj a kínai iparral, és ez erről a kínai tévében is volt szó, hogy nem tudják legyártani ezt a kis picspöcs fém golyót, ami a golyostollak elejében van, és keni fel a papírra a sűrű tintát. És ez különösen abban a világban nagyon izgalmas, ahol Kínában egyébként évi 38 milliárd darab Golyóst alatt gyártanak, de hogy az iparuk nincs ott azon a szinten, hogy ilyen, nem tudom, milliméter törrésze méretű elemet tökéletesen gömb alakú dolgokat létre tudjanak hozni, emiatt Németországból, meg Japánból, meg a helyekről vásárolják. Igen, szóval mind a 38 milliárd kis fémgolyót, azt ezekről a fejlettebb technológiái országokból importálják mi valóban nagyon vicces, azért ezt nem gondoltuk volna, ugye, hogy a 38 milliárdos kínai golyóstól ipar az egyik lényegi alkatrészt azt Európából meg Japánból szerzi be. Hát pedig ez a helyzet, mert hogy ezt nagyon-nagyon precíziósan kell gyártani, és Kína nem tud nagyon-nagyon precíziósan gyártani, és tudod miért? Ez, nekem ezért tetszik ez a hír igazán, mert hogy meg is magyarázza a cik, hogy mi az oka ennek. Az, hogy Kína igazán nem fektet be a kutatás fejlesztésbe, mert hogy annak nincsen direkt profit várakozása, vagy szóval, hogy abból nem lehet pénzt keresni, és akkor inkább mindenki a, a kapacitását növeli ahelyett, hogy a precíziós technológiáit, vagy az új technológiáit javítaná, és ezért nem is képesek ilyesmiket megcsinálni. És ez, ez ugye, ha egy kicsit kibővítjük, és ezt azért általában szokták mondani Kínáról, hogy hogy Kína azért nem fogja leigázni a Földet, és azért nem lesz vezető hatalom belőle mégsem, mert habár a munkakultúrája, meg a, meg a számossága, vagy a lakosságnak a számossága miatt valóban arra predestinált, hogy, hogy mindent ott gyártsanak, de a kreatív iparok, a, a kutatásfejlesztés, az továbbra sem ott lesz, mert egyszerűen ott, ott az nem, tehát hogy mondjam, kulturálisan nem, nem hagyományozódott a a, a, az új dolgoknak a kitalálása, meg a nagyon menő dolgoknak a kitalálása, és hát ez egy olyan nagyon kézzelfogható példája ennek. Szóval azért nem fog leigázni minket Kína, mert nem tudnak golyót gyártani a golyóstolba. Igen, amihez utána kell majd nézni annak, mert csak én sztori és említés szinten emlékszem arra, hogy a hidegháborulat ki, hogyan kitől vásárolt különböző Ö, olyan céleszközökhöz, mint atomengerelatiáról is űrhajó. Mert arra emlékszem, hogy azt sem tudta mindenki előállítani, még pláne nem lehetett mindenhol bányászni, de valahogyan az amerikaiaknak, meg az oroszoknak is volt a végén elég. De, de minden lépésben a másikat verték át, hogy, hogy azt, azt milyen cég veszi kinek, és a mögött ki van. Na most Kína ugyanígy vesz egyébként ö, ö, speciális ötvözeteket, amiket nem tudnak otthon előállítani, csak persze abból nem atomengerelatiáról lesz, hanem, hanem sokkal inkább számítógép. Igen, viszont, ha jól emlékszem, akkor Cserébe Kína az ilyen földfémekben nagyon erős. Tehát jó nagy terület egyébként, tehát sok, sok nyersanyagban erős, de egyébként mellett van ez a földfém dolog is, ami egy pár ilyen e, precíziós iparákban elengedhetetlen, és azt viszont a, azon keresztül ők kontrollálják, mert hogy csak tőlük lehet beszerezni. A héten volt, egyébként erről egy, egy vita a Twitteren láttam, ami a körül zajlott, ez az egész, egész making, maker mozgalom dolgot át kell gondolni, mert hogy abban nem gondolkodik ez a csinálj otthon mindent egyszerűen olcsó alapeszközökből mozgalom, hogy, hogy azokat az olcsó alapeszközöket ellenállást ezt aztán, azt honnan veszik, annak milyen természetkárosító hatása van, és hogyan bányázták azt Kínában gyakorlatilag, tehát hogy van egy, egy nagy szemellenző a szemük előtt. Aha. Na hát ehhez képest a következő az a baj, az viszont inkább egy olyan vidám az a baj, és nem olyan nagyon. Én nagyon utálom azt a gyert. Mély. Isten látja a lelkemet. Én is egyébként de jó, jól névírom, mert legutóbb ma kellett megnéznem a visszajövőbe kettőt, vagy legalábbis úgy fél szemmel láttam, ahogy a gyerekek reggel ezzel mulatják az időt. És már kezdem kívülről tudni egy kicsit azért, most már sok is nekem belőle. Na, és abban ugye van az önbefűző nájki cipő, és most az történt, hogy a Nike ismét kiadja az önbe fűző Nike cipőt. Egyszer már kiadták ilyen, hogyha nagyon nagy fan vagy, akkor rendkívül sok dollárt hajlandóak vagyunk elvenni tőled, és serébe adunk egyet típusú utangyártott cipőként. Most pedig csinálnak egy olyan, a videó szerint még villogó talpú cipőt is, ami ha megnyomod, akkor befűzi magát, és ez hihetetlenül menő. Nem is kell megnyomni, hanem a sarkat, hogyha megérkezik a, a talphoz tehát ha belebújtál, akkor befűzi magát. Aha. És igen, szemben az előző változattal, ami inkább csak egy ilyen tech demo volt, és uh, tudom, én adtak belőle egyet a színésznek, aki a Márti McFlyt játszotta, és megőrülök, hogy ma semmilyen név nem jut szembe, de ebből majd biztos kirángat engem. Michael J. Fox. Van, Michael J. Fox kapott egy ilyet, de azért nem volt kereskedelmi forgalomban igazán. Ez a cipő, na hát ez viszont kereskedelmi forgalomban lesz, annyi korlátozás van, csak hogy azok lehetnek, akik a Nike Plus közösségnek a tagjai, és nem is lesz annyira drága, ha jól értettem, mint az előző volt. Úgyhogy mégiscsak lesz, ha egy évvel később is, de azért csak lesz önbefűző cipő. Az nem találtam igazán a hírba, hogy hogyan érvelnek, mert azon tól tök menő, hogy ez miért is jó gondolom azért, mert hogy a cipő összes pontján a megfelelő erővel tudja meghúzni a cipőfűzőt, tehát, hogy jól fog passzolni a lábadra a cipő, nem? az egy nagyon nagy hülyeség ellenben mivel nosztágiás, mivel mindenki látta a vissza a jövőben, kettőben, ezért ezt a kérdést nem teszik fel. Hát látod, most mi is feltettük mégiscsak. E, igen, igen, igen, és nincs erre a válaszunk, és igazából ettől még nem zuharn össze világlátásunk. Az igaz, hogy ez nem, nem annyira nagyon fontos, ezt elismerem. E, ellenben van hozzá egy, egy néznivalom, és akkor a Kultúra és alakulunk egy fél mandatig. Ez pedig a Just for Kicks című 2005-ös sneaker kultúra történeti uh, alapvetés, ami a tornacipőkről szól, mint olyanról, és ebben van egy olyan része, amikor kiadják a nem tudom melyik limitált nike és az internetes vásárlásnak a hajnalán vagyunk maximum, és meséli az egyik uh, kedves köztörvényes uh, hiphop arc, hogy ez úgy nézett ki, hogy ki a text nagyon drága limitált Nike-it, a gazdagérekik bementek a boltba, a kezükben lóbával a dobozt csendesen indultak hazafelé, a sarkon pedig ott álltak ők bészból ütővel, és ők értékesítették tovább a cipőt. Van egy cipici Robin Hood szaga a történetnek, de eléggé visszafogottan csak. Igen, ennek ennél nagyon érdemes megnézni, mert tele van jó, vannak benne jó sztorik is, meg úgy általában ez a tornacipő gyűjtés, meg tornacipő dolog, ez ez nagyon benne van, meg hozzá a hip-hop kultúrának a képülése. És még azelőtt készült, mielőtt kiderült, hogy ez a poliuretán, ami az sneakereknek a talpa, az 10-15-20 év alatt levomlik, emiatt a gyűjteménybe rakodott cipők ma már nagyrészt viselhetetlenek. De ezt még ők nem tudták akkor. Az szerintem még emeli is az értéküket, mert nem merül fel, hogy esetleg még felhúzza valaki. Sőt, hát, hogyha felhúzza, akkor a lába a darabokban, úgyhogy tárolhatják, nem tudom, én műanyagba öntve. Az nagyon jó annál, műanyagből öntött koszlatgumita, putornacipő, az jól néz neki, tartanék ilyet a falamon. Igen, én szeretnék belőle, nem is tudom, tehát talán ilyen üvegtégle jelleggel mondjuk konyhaablakot. Hát akkor, ha már ablak, akkor nem maradt más, mint egy nagy ablak a földgolyóra, és akkor ezzel lassan be is a mai adást, de, de ez szerintem te jobban érted, mi is, és miért tetszik nekünk. Igen, megint töltsön le ön a github című része a adásnak. Van egy glittering blue nevű oldal, ami azzal tölti meg a böngészőtöket, hogy egy nagyon nagy szkrollozható képet mutat. 24 órányi felhőmozgás, meg kis óceánmozgás, meg ez az amaz, meg jön a nap, meg megy a nap. És mindez nagyon nagy felbontásban, és ez azért van meg nekünk, mert a, a japán a Hinevári 8 űrszonda az ott van fent, és ezt nézi, himaváli bocsánat. A másik okol miatt megvan ez nekünk, hogy egy programozó írt hozzá mindenféle feldolgozó skripteket, amivel leszedi a himavális képeket, feldolgozza, igazít egy picit a színcsatornákon, mert ez alapvetően azért légkörfigyelő és miatt vannak olyan dolgok, amik neki fontosabbak, viszont emiatt nem néz ki annyira természetesen kéknek a föld, mint ahogy mi azt megszoktuk, hogy szerintünk kinéz onnan intről nézve. Majd a végén konvertál belőle egy uh, csinos egy egynapos nagy felbontású gifet, ahol nézhetjük azt, hogy, uh, hogy ilyen mennek a felhők. És, uh, és ez nekem a hét ilyen számítóképes élménye, hogy, uh, hogy nem elég, hogy az emberiség is kirakott oda, egy működat, ami küldi le ezeket a fotókat uh, megkapó gyakorisággal, de ráadásul ezek valamilyen módon szabadon még hozzá is férhetők, és nézhetem az űrből a bolygómat. Ennél, ennél 2016-abb kevés dolog van. Mondjuk, hogy értem, hogy miért mondod, bár Engem azért ez nem villanyozott fel annyira. Akkor már inkább az új iPhone-t kérem, ha lehet válogatni. Jó, jó, jó. Elosztottunk a témákat mára. Akkor nincsen más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk. Igen, most, hogy ilyen hétvégi podcasttál váltunk valahogy, úgy alakult. Most már tényleg csak azt mondhatjuk, hogy a következő hétvégéig várjatok türelemmel, addig pedig... Sziasztok. Addig pedig sziasztok, ez az, ezt a szót. Sziasztok, kérdezik. az tök jó, az minden ilyet le lehet vele zárni, aztán elszaladsz Jó. Sziasztok. Ciao.